Aupa, Irola Irratian zaude. Bilboko FM eundasunhaspi.5tean eta Irola Irratia.orgen. On no Ongi etorri Ordezko Maltzurrak irratsailora. Suekin Iñaki, betiko moduan gogotsu eta programari ekiteko prest. dagoeneko seigarren saioa eta saio berezia gainera Gaurkoa programa berezia izango dugu izan ere hortzi mugan apirillako geitabiko greba daukagu sektore publiko osoan Ede horren bitartez, gehiagik asko behinbeineko tasuna salatu nahi dute, eta interinitaten maia onartezinoiek behinbetiko konponditzan eskatuko diote, diote gobernuei. Hortaz, gaurko programan elkarrizketa laburrak izango ditugu sindikatuetako Ordezkariekin, denetarik pixka bat biltzen saiatu gara CNT, ELA, LAB eta Interinok Ea zer kontatzen diguten eta batez ere Ea behingoz, lege iruzurrarekin amaitu Eta beinbeineko tasunaren arazoari Kompon ematen diogun Esandakoa aurretik programa potoloa daukagunez, orainoan ez naiz gehiegi luzatuko. Gua gure lehenengo kantarekin. Orain kanta gure sintonia bukatzen denean entzongo duzue. E, zuekin ozen talde bermiotara eta beren zure zain kantua. iso berriz ere, e, gure lehen gonbidatua Javi harkotxa dugu CNT-ko eskuntzako ordezkaria eta militantea eta hori gutxi balitz, nire lankide oia ere izandakoa <risa> Zer moduz gabiltza Javi? Bai Javi orzau de? Haber, segundu bat, arazo teknikoren bat izan dugu, bai Javi? Bai, itzutan oso? Bai, bai, bai, bai Hemen zaude, zer moduz? Ondo, ondo, eskartzen en milen, gombitea. Ah, ze ondo. Ze ondo, bueno, ba, a ber, lehenengoko galderarekin joango gara, eh? Se gara elkarrizketa holan napur bate azkarra eta dinamikoa izan dadin. Osa que lehenengo galdera, greba bai, ez, zergatik? Ba, bueno, gukarki daukagu, ba, bai gu sindikatuan eta rangi eta azko ordezko moduan e, egin dugun ozarketa da e, dakitzen moduan eta intzule jaken dute moduan e, guk ez dugu lehutu greba helalade, koneziones, batez, peilat eta ezekat zizkatu dute eta dut dute greba ama. eta zienten egeitu binda ikusi dugu lako, ba bueno zile gibela zatu dutena dago bueno, ere bat egiten dugu da horrekin. Beraz, gre baribai, ez ez den batez ere, sektore publikoa defendazur gardelako. Guko eritek ez den dugu, eh, batez ere, zarbi universala ematen duelako, eh? Eta, eskuntzaren kasuan, ba, ikosunaren kasuan eta beste kasuetan bezala, oso gara entzitzen zaigu kontu hori, eh? Zarbi universala manan duen moduan, ba, bueno, sektore publiko hori defendatu bar dugu, baloratu bar dugu, eta, bale. Azkotan ezazen baina eskuntzan gaukala eskuntzezko garrantzia eta eta politikoetan azkotan gintzezien da ditzori, eskuntza, arazio aldagonean, eskuntza gehiago, eskuntza elatuko bagenu, baina gero, benetan lagintzen da eskuntza sektore hon apoten debatitiko, baliabideak ematen festiugu irakazde hori, ematen lan gille egin, ikure ikazde hori ematen festie, ma ba, bueno. Eh, hori esan da eskuntza eskuntza jarrantzia du beraz, grebari bai eta horri, joitzen bai dugu okazuna, garraio publikoak eta sektore publikoak guztia ba, aregeiago eh? A2, A2 eta zergatik egin beharko lukete gure entzulek greba? Bueno, arrazi bera gatzik ez gero luke eh? sektore publikoa zarbi unibertsala bermatzen du, eta beraz defendatu bardu gutxi artean, quizá es eh? junta con Langile, dizan o izan eh, Langile bat alaitzen edosen pertsona eh? A dos, eh, eta bueno, ba, esan dugu zuen kasuan, bueno, zue ge geitu zaretela greba deialdi honetan, beraz edo honetara, parkatu, beraz eh, bueno, ban zuei bebai, naiz eta zuek zeneteko ok ez planteatu e, greba edo geitu sareten, naiz eta hori, naiz eta geitu, geitu zareten, ba ba zezalatzen du zue sindikatu moduan zeneteko ok hmm. e, hau da E, gehiengo sindikalak egindako salaketa bere horretan eh eh suentz duzue edo, edo zuen salaketa karatago doaz edo ba emazean bat egiten du haiekin eta saiatzen gara aratago ere eramaten dikari edo, edo ailekutu salaketa eh Eh, oso azkaretsan da, eta, bueno, berai eka salduko dute gupaino beto, baina sabatzen da privatizazio eta precarizazio politika, eh? Uh -huh. eh nola ben benio katazuna eriden krónikoa bihurtzen, eta, bueno, nola batez ere ez dut, baina ez dut manien ere dutugun ben benio katazun, ben katazun markantzutazak baina oso aldo diren, eta edatzen ditugun onartu. Ya, onartu esiñak eh, dira. Horrek inbate giten dugu, esan bezala, eta alare guri sindikatu moduan izateko leitzegukeare salatzea eredu privatu konsortatuaren maldeko apustu, eh? e, askotan Azkotan e, ezkintza publikoen goguenak ditu baliabidei buruz, errekurtzei buruz, batzitu e, baliabideak ditu dugulako gure e, burikazeriak hori behar duelako eta askotan ez dira, hiragatik, e, bezitzen duguna uletzen da, e, publikotik ezkuntzarako irtetzen den diruguzia, ez etortzea publikora. Zentsurretan guk, privatu konzentratuaren ere du hori ez dugu, dezendazen eta ez dugu lertzen. Lehen aipatu dugun atzimari da. Publikoak bakarrik, rematzen duen, kozatzi unibertsala. Gero, e, ez dugu, sistema hobetu gaitekela, edo aldatu dugula, ba, adot. Baina, zarete daitezen, ez kuntza publiko hori eraldatzen, no? eta zentsu eh, batean zere azura dertu zortu lezakeen eta edo eh, eh, konzertatu edo ba beste ne? Hago, eh, gainera koherentziara soak isaten ditugu batzuetan, eh, hainbat eh, sindikaturen gandik eh? Mm. <laughs> e, eh? Bueno, ez dut ez dut egorik esango no? bueno, edo bai, esango bai, komunista, txat, edo jotzen diren sindikatu batzuk Euskal Autonomia Erkidegoan esatebaterako ikastolen alde egiten dute eta, bueno, ya badakigu ikastolen zikloa gutxienez gurean bukatu dela ze gaur egun guztiz unibertsala izan daiteke Euskaraz ikastea es? Ba, bat nator bat nator zuekin, e, zera e, irakaskuntza edo ikasketa bueno, ikasteko eskubide edo, honena zango dugu eskuntza publikoaren aldeko apustu horretan. Bale, em... E, horretaz gain, e, mobilizazio egutegiren bat aldago hau da. E, lehenengo greba egun honek ez baditu beharrezko aldaketak ekartzen eta baliteke Horrela izatea, greba egun bakar honekin e, bagei egkeri asko behinbeekotasun horrekin ez amaitzea, amaitza, e, orduan zer planteatzen duzue. Ba, bueno, alguien aurritu zeiteke karladitza esitu edalaketak egingo eta diogu prezioa jartzen Hori, a, presioa areagotzeko are egun bakar batekin beti esaten dugu moduan, ez egun bakarreko greba pf, bueno, batzuetan bai, bai balido dute zeo zer lortzeko baina beste askotan, ez Bai, bez askotan labur gara gara e, nah, gure kasuan ezan bezala sindikatu bankatu e dute greba e, Egin bat du gu kontuan hartu bade, eta beraz, e, arros duzent duguna da, mobilizazio gehiago agongo badira, ba, beste sindikatu egiteko dituztea, kontuan hartu gabe, beraz, gu zuek bezala, ba, prentzan duziko ditu. Er, eskuntzako... Baina no, eskuntzako gide moduan, meitzen goz. Eskuntzako kaldea, nintekoa, bertu berria da, Momentu ez daukagu indarrandirik, ari gara taldeariko ez amaten, eta, bueno, barneka eta beraz, ez daukagu indar, indar nahi Beraz, bueno, esa mesala preizan edo egiteziko dugu, edo, edo usten digute neinean nienteratuko gara, eta no eski legitimoa eta zilegiru txetzen egun dutietan, ba, gaituko gara, edo, orain egiten duan. Uh -huh. a adoz, E, bueno, ez dakit mesuren bat, zabaldu nahi duzun, edo nahi duzuen, gure entzule entzat, greba honen arira, edo igual apur bat, pregunta de examen da, un poco, <gülüyor> bueno, zure eskusten dut. Mesu bat zabaltzea, ala ez. Bueno, bete gara esan gonduzio dut, ja, antriako ja, eta bian, ba, greban nintuzko gula A dos, eta, ariperi publikoa eskinatu hartu gula eta buke esango gonduk eta benetan gurea, gurea gine uhum. Eta, ez ari zala bezala bete botako eredu privatu konzertatu eta dugu zintzen Eta, zinian arakalako nituelako, zaregazia eta haciera batetik hori erigarela togur egizartean ezberuntazuna sortzan Eta hori da, sektore publikoa, bai eskuntan, ekonomoki bait da eta beste sektoreetan eta berezagune, paperiako bidalian, nebaradana. Uh -huh. A 2 Eta bueno ba, beste gauza bate komentatu behar dugu, hemen e, entzulentzat e, baddakizu e, ordezko malzuurrak, e, ba, ordezkon programa dela hezkuntza zitz egitekoa eta bar, baina hemen e, ba ordezko egindako musikaren aldeko apustua egiten dugu. Eta momentu honetan ba, atzekaldean ari gara ba, abesti rege abesti polit batzuk e, entzuten kontaiguzu, Nor eh, <risa> bueno, <risa> De, eh, da abesti hauen egiletako bat? Bueno, anin, eurak izumoduan. Denbora da bukada nea, batzita nori egresa, eta hori amor ne amortzana izene, ba, bueno, nizuzan norlako gauzak eguitzen ditut, eta, eh, bueno, hozik, uh -huh. De, denbora librea, <risa> librea nondopasatzeko beste, jarren bat, eh? Ja, berdi tubo orrelako eskapeak ez. Es. Orduan Javi Arkotza eh irakasle moduan eta gero musikari moduan hemen esaten duen duenagatik eh, eh Bas Lee. Bai, Bas Lee dizenarekin musikarako. Mhm. Mm sí, dimundo di a crear puto taparse Eta bueno, esitzen honekin inpantse drillua E sortu mo duela automotob, deslimits eta horzapena la ateratzen dut zituen gauzak. Segilu tera personala eta uh -huh. bueno, han bezala va ba, a modu bat. Eh? Bai, va ba, bueno, eh, esango dizute eh, nola sin zotasun oso oso ondo, eh? soinu polita daukate Abestiak Eta oso proposamen interesgarria iruditzen zait Beraz, ba bueno, e, zure parte hartzea esker, eskertzea Lehenik eta behin eta nahi baduzu, ba, utziko dizute gure urrengo kanta aurkesten Aduaz, ba, eskertzea dizut Aber, <laughs> zein da Arkezea gure urrengo nabiziori, zan bezala, bagoa, berria eh a piliaren bian ere ateratzen eta pulgada de los farmatua taitar el malti eta on bueno, Girona so avariatekin hindenako da david senda era que es, david sendu eh irakaslea ere bai deitu kanta ininglese sendu du eta, bueno du siendo a puertaba monduan Ez darintzen soziala eta ekonomikoa Bai Ez handezalarrere kanta bat da Euskereg estiluan e, eh. Manderreko Eilonarkoizik estiluan Lamutakoa Hornazitakoa uh -huh. Bai Eta bat, bat berzio batekin datot Bela nahiko klásikoa estiloretan Bai oso klásikoa oso vintage Egiten zait nire Binilo bueno, ateratzearena oso vintage Baina gero soñu aldetik ere Oso vintage egiten zait ba, bueno, dugo, dugo marka bako, O sea, da super old school Ni es nago oso sartuta, eh, rege kontuetan Baina, bueno, Polita, Polita proposamena Ba, hori, eh, Javi, esker, edo Buzz Lee, eh, Bais Lee, eskerrik asko, bihotzes eh? eskerri. Eta orain, esandakoa dakoa, Music and David Fenda O Fenderi, ez dakit dola den Mo, mo differences. Sai, bueno, utzi ingelesekoa naiz. Vale, mo differences. Uh -huh. Vale, eh Javi, es que ricasco. Bai, su. Venga. Gaur ber More wealth, more greed, more poverty, more differences Generating more poverty, more hate, more differences They are The others in politics will be causality the consciousness will become, knowing that it will come no that karma will come 1% is the wealth, poverty is the rest We are not doing the best We are not, we are not, we are not doing the bad More wealth, more greed, more poverty, more differences More wealth, more greed, more poverty, more differences No more suffer, no hunger, no pain We just want to live with no shame Kaixo! Bueno, behementxe gara berriz ere. Eh? Kaixo! Ele, ela, ela es, ela sindikatuko hezkuntzako ordezkaria den, miren zu bizarretarekin. Zer moduz, miren? Kaixo, arratzaldeon. Kaixo, zer moduz? Ondo, ondo. Lanpetuta, pentsatzen dut. Bai, bai, ez da kedeu ez pertekoazik. <laughs> Bueno, ba hemen galderak beretsuak dira e, parte hartzen duzuen gustiontzat. Beraz hasiko gara lehenengo galderatik. Ondo aberitzozu. Ba vale, gure lehenengo galdera da, greba, bai, es, zergatik? Bai. Bueno, ba bueno, ela apitako 22 grebaren deitzailea da eta, bueno, ba, gukuzte begu greba badestu egin behar dela. Datuak bakarrikitz egiten dute, e, eaeko sektore publikoko enpleguaren egoera erabarlarria da, behin tasuna euneko berrogeitik gorakoa da, alor guztietan, sistematikoa da, orokortua da, kasu askotan iruzurrezko zurrezko behinbeineko tasunaren erabilira bategon da, gehi egitzkoa, bai edo bai, e, ezkuntzan bertan, e, sektore ezberdinen arabera, Euna berrogei eta 1.750 eh e, inguruko bainegotasuna dago eta honek eragina dauka? Bai, e, eh bainegotasun duten langileen lanbaldintzetan eta baita eh bueno, ba bainegiekoak ez direan langileen lanbaldintzetan ere eta eta ez hori bakarrik, baizik eta eh bueno, ba, bezala jasotzen dugun zerbitzu publikoen kalitatean ere bai, ezta? E, greba bai, gainera ez bakarrik hitz e, egin dugunagatik greba bai gainera, greba ez egitea edo, edo mobilizazioetan parte ez artea ez delako aukera neutro bat baitzik eta bueno, egoera honetara ekarri gaitu usteanen e, bueno, oksigeno edo hausko e, bat suposatzen dudako greba edo mobilizazioarekin bueno, pues bat ez egitea eta, eta, eta, eta nagusiki, E, horregatik egoera honi bueltan behar zailako eta egoera honen ardura dutenei politiko politikoiek hartu bituztenei e, exigitu behar zailako eta galdegin behar diogulako egoera honi irten bide egoki eta estraumatiko bat ematea Bale, ados, e, gehitu behar nuen, eta zer gatik egin beharko lukete gure entzulek e, greba. baina uste dut ja galdera horrekin guzti zer da geratzen dela. Ados, e, bai, superondo, azaldu duzu. E, bueno, eta, bueno, azaldu duzu e, zer salatzen duzuen, ez dakite e, zeho zer geitzerik e, dagoen horretan, Bueno, e, bueno, nik salatu, salatzen deguna da, dagoen egoera, eta nik uste bett puntua jarri behar dela baita ere arduradunetan dunetan, ez da? eta puntua jarri behar da baita ere gauden momentuan ez. E, zenik uste bet, ez gaudela edo zeinunetan, baizik eta gaudela une batean, non trobestu beharra dagoen, beinbeineko tasunarekin amaitzeko konsolidazioaren bidez, gaur egun beinbeineko moduan lanegan dauden langileen konsolidazio eta lanpostu publikoen konsolidazio bidez, irten bide bat, aldarrikatzeko momentu egokia dela, ez? ez dugu ahastu behar, momentu honetan, pinbeinokotasunaren inguruko arau aldaketak sukaldatzen ari nirela. Bai, alde batetik, Estatu mailan Madrilen, eta baita, E.A. E Maian, Eusko Lehiobiltzarrean ere. Beraz, orain, momentu egokia da, interpelazio hori egiteko, egoera honi urten bidea emateko ardura, duten, bueno, ba, gobernu eta, eta alderdi politikoa, jostak, ze alderdi politiko soberanistek ere, kasu honetan EH Bilduk eta EJ EH Madrien zukaldatzen ari giren benbeineko tasunaren inguruko arau aldaketen bueltan balute zeresanik, balute beraien posiziona zer baldintzatudik, ikusi dugun bezala, zosezaterako santzezen emozioa aurkeztu zenean beraien bozkak oso baniagarri izan baitezke, eta guk uste begu, momentu hau, momentu politiko hau, interpelazio zuzena egiteko probestu behar degula, bai gure gobernu, eta bai alderdi soberaniztei ere A2 Bueno, ba, superargi geratu da e, zer salatzen dugun, edo zer bilatu nahi dugun e, baina sartuko gara zehaztasun, pixkatekin posible baldin bada zer aldarrikatzen dugu, edo zer aldarrikatzen duelak. elak honi, ba, konponbide edo irtenbide bat emateko bueno, elak e, bueno, uste duena da, eberik ikusten duena da beharrezkoa joa begula e, alde batetik e, bueno, juridikokia, irbeste alditan E, alegatzen dizkiguten, edo maiganean ipintzen dizkiguten oztopo legalak edo arauzko oztopoak e, kentzeko e, baldintzatu dezaketela gure agintariek eta gure alderdi politikoek arabaldaketa batzuk eta lehenik eta behin hori da eskatzen duguna eta bigarrenik eskatzen duguna da arabaldaketa oiek bain eman da hemen e, bueno, arau batzuk, prozesu batzuk arautu daitezela E, gaur egun behimeneko moduan lanean dauden gure administrazio publikoetako behimeneko langileak beraien lanpostuetan geratu daitezen, lanpostua konsolidatu ezaten, bai? Hori da eskatzen duguna. Eta gure bueno, eskaerak edo altarrikapenak bi bueno, zutabe edo bi oinarri izango lituzke. Lehendabizikoa da langile behimeneko langile oieiz, e, konsolidazioa edo hoietan lan, geratzea, bermatzea eta bigarrenik, Lanpostu publiko hiek ere, ermatzea da lanpostu publikoak izan daitezela, zer guk ikusten begunala, eh bueno, ba, erabaki politiko hauen atzean, hau da, horrelako bainoinekotasun maila modu orokortu batean E, bueno, pose, defendatzen dutzen apustu politikoek, atzean helburu badutela dutela, Eta helburua gain zuzen ere, zerbitzu publikoekin negozioa egitea, zerbitzu publikoak privatizatzeko, bueno, aurreko pauso bat bezala bakarriku lertu daiteke elako 20.000 maila hoen eh, mantentzea eta 20.000 maila hoen aldeko apustua. Beraturetzako garrantzitsua da, gaur egon 20.000 moduan lanean dauden langileak geratzea eta baita ere, lan postu publikoak sortzea. Hados, ba oso argi geratu da. E, beste galderatxu bat, e, mobilizazio egutegiren bat dago, hau da, lehenengo greba egunonek ez baditu beharrezko aldaketak ekartzen eta balik, baliteke horrela izatea, zer planteatzen duelak? Bueno, lehenik eta behin ikustek galdera horri erantzuteko, bueno, ba esan behar dela, Elatik, bueno, ba, gure sektore publikoko ekintza sindikalean, ardaz nagusietako bat izan dela, den meinekotasunarekin amaitzeko bueno, konsiliazio prozesu bermedun eta adostuen aldarrik apena. Eta ez? ez orain, behizeketagu gai honekin gabiltza, baurte bueno, ba, luzeetan eta hori alde batetik eta saiatu gara, bueno, pues, mobilizazio dinamikak eta galdar abian jartzen, ez bakarrik sektore publikosoan baizik eta, bueno, sektore bakoitzean aurrera eman ditugun, hainbat katazka eta hainbat e, grebetan. Ez da, nuke elatik erateko kompromesua daukagu aldarrik apen honekin, e, proposamen konkretua daukagu konsolidazioa, ba bueno, ez lukeena, berbeuna, eta, eta gure ustez behintzat oso oso egokia, eta nik, bueno, bai, elatik itzegin bezaket. Eta helaren izenean, desde luego, gu presa duera, Masa kritikoa baldin badagoa aurrera eramateko beharrezkoa den adina mobilizazio. Elada sindikatu bat, pres dagoena, behar adinako grebat egin alizateko, erreztentzikutsa badauka, eta, eta ho, aurrera egiteko preste egongo gara, helburua lortu arte. Baina hu esan da, bai esan behar dut baita ere, e, greba dinamika, mobilizazio dinamikakin aurrera egiteko, eta egutegi horrekin aurrera egiteko oso garrantzitsua dela, Bueno, ba, eragindako eh, langile eta kolektibo deusberdinen aldetik, bueno, badeza eta benetako mobilizazio bat egotea, ez da? Ze horrek, bueno, pues errasten du baita ere, eh, bueno, beharrelako dinamika batek eskatzen duen lanketa aurrera eramatea. Hados, ba, ebetiko moduan, erantzun bat behar dugu honia egiteko bestela? Horri da. Jaidonkau? Horri da, bestela, irabazten duen againera, gobernoa da, eta erabaki bueno, erabaki teze eta iruzurrezko, eta behinbeineko enplegu publikoaren aldeko erabaki politikoak hartu dituztenen dituztenen mesetan izango da bai, bai, hori da hori da e, ados, orduan eh, azken galderarekin sartuko gara eta, mm. bueno, azken galdera, bueno, da proposamen bat, mesu nahi. bat elarazi nahi diesu gure entzulei mesuren bat edo hainbeste urtetan arazo aueten gabe okercedin utzi duten agintariei <laughs> Bueno, bai batzu eta bai bestei agian, ez? Vale, bueno, eitzulei edo orokorrean e, bueno, langile klaseari e, eragindako eragindako langileei bai zuzenean edo bai, edo bai zeharka eta baita ere Zerbitzu publikoak jasoten dituzten iritarrei eta geien behar dituzten herritarrei esan e, bueno, ba, mobilizazio eta aldarrikapen honekin bate egitea zerbitzu publikoen alde egitea dela, hori alde batetik. Eta bestetik gobernuari edo agintari edo erabaki politikoak hartzeko aukera dutenei, eta egoera honi irten bide amateko erantzunkizuna dutenei, E, aurrean izango gaitutela. Ez dugula albo batera utziko aldarrekapen hau eta guk aldugun aldugunean eta gure esku dagoen eean, aurrera egingo dugula eta arazo bat sortuko diegula ezpa duten na gainean iurten bide egozki batekintzen. A <laughs> ba beste behin superargi geratu da. Ba, ba miren eskertzen dizut e, zure parte hartzea. E, lasterarteeta eta ondo izan. Ja onda diratsarmen, ne va. Vale. Venga, bueno, va ba, izan da Miren Suizarretaren parte hartzea eta orain e, beste a beste animatu bat ya Rico Disuet. E, gogoratzen sareten aurreko saioren batean entzun genuen undia de furia. Talde santurtziarra So, undia de furia Is back in town Han vuelto al barrio Vuelto dira e, Bueno, ez dira vueltatu Baina jarri nahi dut beraien kanta Klasiko bat Konkretuki, harina eta zikina Diskako sobre kantua Eta bueno, ba, bide batiz, bide batez, e, batizez batez batéz, nahi dut e, komentatzeko soka taldea beste bitalderekin eh batera, bueno, soka taldea da Un de furia taldekide osatutako beste proiektu berri bat. Eta bueno, ba soka taldea La egongo da apirilaren 25 bostean Kontzertua egiteko egingo dute Mai eta Ulkiekin eta horrekin guztiarekin. Beraz, hori Va bueno or usted disueete eh, propos verás apunta tu suena agent tan eta ahora by suekin sobremesa arte grebanen aldeko sindikatuetako ordezkariekin egin dugu eta orain bueno, ba, hitzegingo dugu interinok taldeko ordezkari batekin eh, izan ere beraiek eh, nahiko kritikoak izan dira gre, greba honekin eta, eta bueno ez dute greba honetan parte hartuko beraz bueno, eh, telefonoaren bestaldean arantza agirre interinok taldeko kidea daukagu Eta bueno, ba, besterik gabe, e, ba, bueno, berarekin konektatuko dugu Kaixo, Arantza Epa, Ratzaldeon Zemoduz? Ondo, ondo, taso? Ondo, zelan zabiltzate ba. hortik eh, gazteiz aldetik Ondo, ondo Ondo Posten, posten naiz. Bueno, ba, beste barik e, leningo galdera da greba bai ez Suen kasuan ez eta orduan bueno, ba zergatik e, erabaki duzu ez parte hartzea. Bueno, ba, Laposta okupatzen duen aldi baterako langileen ausoekoeraren diagnosia dekin bat etorri e, harren interinu taldeak ez du greba deialdiarekin bat egiten e, zeren eta gu defendatzen dugu helburua lortzeko bidea ez baita grebaren deialdia, deialdian egiten duten sindikatuek defendatzen dutena hau da, zinkotasuna sindikatua koitzak bere irten bidea du eta naiz eta deialdi bateratua izan grebaren urrengu egunean bakoitzak bere bidea jarraituko du eta E bat ere ez da guria. Gainerako sindikatuek administrazioarekin gainera negoziatzen ari dira bere garaian sartu ziren eta orain geiegikeria egoearen dauden bitarteko langileenitzako administrazioerako سربidea. Gaine eskaintza publiko biguna, merezimendu gireiak eta, eh, ioztuen aurkespenak eta beste hainbat proposamen. Baina ja da Europa batasuneko justizia auzitegiak E, bere pai guztietan ezarri dute bideo horiek ez direla nahikoa zeapen zuzenta laua betetzen ez duen administrazioa egortzeko mm -hmm. Orduan, guk e, dagoneko e, langilie publikoa gara Prinzipio konstituzionalen arabera sartu ginen bet, gure garaian eta administrazioar egokie, e, administrazioari modu egokiena irudit, irudituzitzaion prozesuaren bitartez Bai. Orduan, gure ustez, arazoaren gakoa gehiagik egoeran dauden bitartiko langilentzat, biktimentzat irten bide bat bilatzean datza. Hau da, dagoen einean, administrazioa ezberdinen sanzio bat ordaindu beharko lukete. Edo zinkotasuna, edo eraginkorra, proporzionatua eta disuazio neurritzat tinkatua egon e, beharreko litzatekeen e, karte horreina. Uhum. Eta momentuz, horrelako kate horreinik, ez dagoenez, ez, edegedian hareututa, uste dugu zinkotasuna dela garatzen den santzio bakarra. A dos. E, nola nahi ere, eta interginotaldeak bere iritzia, eta grebari ez atxikitzek, oza, bere iritzia besterik ez duen mute. Eta atxikitzeko arrazoiak, edo ez arrazoiak hori e, norberari dagokio pertsona berak pentsatu behar du e, interesatzen saiona edo eh eh greba greba deialdia egindutenenkin e, ados dagoen ala ez mm -hmm. Bai, bueno, hemen hitz egiten duenak, hau da, nik ere e, kritikatu egin dut aurreko saioren batean, eh ba hori gehiengo sindikalak ez duela aldi batekotasunaren eh abusuari irtenbidea emateko formula bateraturik. Hau da, e, ba, nire iritzi ere, ba, salaketan ados jarri dira, ba gero bakoitzak bere formula badu, ba, ikusteko dago horrek ze, ze Ze izango orida. duen Ikusteko dago Hori da, hori bai. da Grebaren urrengo egunean Administrazioak eh, Norekin jasarriko du eh, Berbetan Sindikatuekin mm -hmm. Ze, Guri eh, za, Ez administrazioak Ez beste sindikatuek Ez gaituzte honartzen eh, Bileretan Orduan zeinekin bilatuko da administrazioa ba, sindikatuekin, greba gehialdia egin dutenekin eta bakoitzat bere propasabana du mm Hados, -hmm. bai hori ez da hori bai, ez, ez, ez gaitu askori ez gaitu konbentzitzen asko Hori, or, justo, alderrikatzen duzuena ez da zehatxa eta ez da e, gauza bakar bat, baizik eta bakoitzak dauka ka, ka maestri jo tiene zu libri jo. Bai, hori da Baina, bueno Bale, e, orduan e, zuen kasuan zer salatzen duzue eta zer aldarrikatzen duzue? Bueno, e, interinok e, taldea eta interino plataforma en gehiengoak e, aldeerrikatzen du e, zuzen, e, Europako zuzentaraua E, betetzea, eta hori salatzen dugu, bete ezizana, eta bitarteko langileak indefinizio batean egotea. Arri dago, administrazioetan, arazo bat dagoela, eta alde guztiek, sindiakatuek, zein politikariek, iruzurra dagoela, eitortzen dute. Zer hori, entzun dugu, e, bai bait sindikatue, e, sindikatuei baita e, zailguruari. E, lege bitzarrean orduan hori bueno, horretan e, denok adosst gaude. Mm -hmm. e, ze, gainera azkenengo hamar hogei eta hota hamar urteetan, azkenengo hogeta hamar urtetan e, kasu batzuetan ez dira egon lainheneskantza publikorik. Ba Orduan horrek e, e, arazoa anitztzea besterik ez du egin. Bai. Bueno, i gaininera interindo taldeak alarrikatzen bueno, e, du bueno, Europako zuzentaraguaak eta Europako Justiziako gauzitegiak ausite, diotena betetzea. Europako justiziak e, e, ez du esaten estatu bat exzer egin behar duen, baina bai esaten du oso argi gainera egin ezin duena. A da emaitza ez ezaguneko prozesuak Ez dira zeapen nahikorik. Bai. Ez es que de hecho ez <laughs> Pero... dira zeapen bat. Ez? Ez dira zeapen bat, ez dira zigor bat. Ez dira zigor hori da. Bai hori hori arg ikusten dugu askok. Bai, hori bai, hori eh, sententziak epaaiak eh, paiet, horrela esaten dute oso garri eta ez dago bat bakarrik, za, duela urte bat e, sortuta za, e, emandako sententzia ge, baizik eta gero egon dira e, gondomarreko autoa e, gauza, e, auto horretan gauza bera esaten da gero e, a, a, a, aurtengo o txailean e, grezea kontrako beste epaitegi batean, o epa, batean e, egin e, gauza bera esan dute eta gainera gehituzuen zuen cincotasuna e, eh laizeta constitucionalen kontra egotea, hori onargarria da. Mm -hmm. Orduan ba, ba erreas esaten da, masa mas Osa bai. o sea, in, Inor Ez zinda izkutatu Ezaten hori konstituzionala Ez da, ez da agertzen Konstituzioan, ez ez, Europak dio Neitzetak konstituzioaren Kontraegon hori legezkoa da Bai Orduan? Bai, bai Bai, argi dago eh, Eta bueno, ba, grebas aratago Sueko nain arte eta Maiztasun handiarekin eh, Gainera, bueno, eh Eh, hainbat mobilizazio eta ekimen abiarazi dituzue. Bai. Eta, bueno, ba ze planteatzen duzu etorkisu urbilerako eta horreki lotuta utziko dizutoren erantzute bai, Eh, gose daude bilankide eh, Alicanteco m.j.bat Ez dakigun gun orden, es eh, kontu honengatik eta gero Donostiako, donostiako bat. Bai. Ez ez dakit J eske claro inicia la Orduan ba ez dakit hori ere kontatu dezakesun pixka bat? Bai, bueno, eh esango dizuk. Eh nik dakidanabe deintzat. Bueno, ordaina arte egindakoarekin jarraituko dugu. Datorren astean Senatuan egonga dara Madridien interino taldea beste eh sindikatuekin, Madrilen e, interino en egongo gara bigarren aldiz Senatuan eta gainera e, egun horretan eh arratsalde egongo da kontsentzazio bat ministerioaren aurrean eta ere egongo gara. Bueno, dudarigabe, e, jarraituko dugula elkartzen guretin gurekin hitzegitea nahi eh duenarekin. Hori, goser da, dudarigabe. Eta eh gainera, bueno, hori gose e, dauden pertsonak, ba, estatu mailan eh pertsona daude gose Bata al alakantekoa, bi leoh leohkoa, eta bata eh Euskadin. Eh, a, ah, o sea, bueno, askenean eh, la udira. Eskadikoa hasi berria da, ustudiut 5 egunderan amala eta ba, momentuz ba, bueno, denek eh, ba, bere animoa eta ematen dio, esan diogu, eta bueno, jarraitzeko eta alako, hain eh, argi zeukan, egoza dire ba hasi bear cela, ba bueno, ba animoaz, baina horrek eh behar digu, a ber, puntu horretaraino heldu behar da gure arazoa, edo administrazioak duen arazoa konbontzeko bai. bu, e, presionatzeko hori bai. e, e, da, da e, pertsona gure e, guretzako eta neretzako baita batez ere pentsarazi egin behar diguna eta, a behar, e, administrazioak arazoa bat dauka arazoa bat dauka Eta pertsona horiek hasi dira bere, bere kimena, bere orduan Oza, puntuar eta eldi behar da Bai, bai, argi dago, argi dago, gehiegi, Baina, hemen gertatzen dena da, ba hori Askotan gehiengoa ez garela mugitzen bai. Eta gutxi batzu mugitzen dira, pff, bueno, ba, kapasak dira esate baterako Goz egreba bat egiteko Bueno, ezer e, baino lehen Hemendik hemen e, Ordezko Maltzurrak irratxaiotik e, Ba bueno Lau pertsonauei animoak Bidali nahi zaizkio bai Eta hori Beraien borrokan jarraide zaten Gogoreta tinko Eta hori, guregandik gandik Ba, ba miresmena Ba eh? bai Bai. miresmena, eta baina bai, refleksio hori ere partekatzeko modukoa ah, iruditzen zait horretara, ailegatu behar izatea azkenean legeria betetzeko, ez? hori da, hori da, hori da hemen dagoena Bale. bueno, eta ba, e, asken galdera moduan e, mesuren bat zabaldu nahi duzu gure entzule bai, bueno, eee Gure lagunez kubideak aldarrikatzen ari gara. Ez dezalain horpentza olentzer hori pari bat eskatzen ari garela. Oza, Europa den babesa e, dugu. E, sententzieek esaten dutena guk uste, uste dugu babesten gaituela. E, orduan duan, e, gainera, Espainian ez dago Europako 60-arauen transposizio horik. Espainiako legediak ez du esaten e, eta ez du adautzen zea zeapin, benari buruz, ez zerrez. Europako sententziak aplikatzea derrigorrezkoa da. Sententzia horiek jarra, jarraituz, soliozui bakarra, kontratazio, e, altbaterako kontratazioan dauden langileen egonkortasuna lortzeko, finkotasuna da. Eta bide horretan jarraituko dugu. Gainera, e, modu horretan e, esan dezakegu Dala, e, kostu ekonomikorik e, Ezin duen irtenbide bakarra. bakarrak Bai, bai, bai Beste guztiek badauzkatek Kostu ekonomikoa Eta E... E... Pre, e pre, Aurekontuen legean agertzen dara Ba... Ba, bueno... E, gaztu publikoa, politikak eta hautean itzeko plan esparru batean eta programazio eta aurre esparru batean kokatu behar da, eta egoera ekonomikoa kontuan hartu behar da eta dana, orduan, zein da doain irtengo gozaion autoadministruazioari irtenbide bide bakarra zinkotasuna <hazurra> e, buruz des, vamos e, gero, e, agintariei bueno, e, agintariei zer esango genieket Ba, bueno, prestatzen ari diren lege aldaketat ez dutela inolako irteni ematen orain arte legi iruzurrean gauden lagin etxako. Bai. Dagoeneko bidea martatuta dago Europako zentara eta emandako dako epaiek esartzen dutena ba, e, jarraitzea besterik ez dute. Bai. Eta gainera bueno, e, nire ustez behintzat e, ausardia irudimena eta arazo hau konpontzeko gogoz aritzeko Faltan botatzen dut eta asko faltan botatzen dugu. Orduan bai. gainera, e, lege interindo taldeak bere lege proposamena aurkeztu zuen e, jau, Eusko ja, legeitzaarrean azren bi e, milaeta e, hamadiko aadoan eta e, proposenen horretan e, iruzurrean daden bitarteko langileen, Administrazio Erregularizazioa Lor daitekela eh, Proposatzen zan Ordenatutako prozesu baten Bidez eh, Joantzen urteko eh, Martxoaren emeritziko epai, Paiat dioen bezala uhum. Eta proposatzen dugun Figura iraundi beharreko Langile fiko 5 Izan daiteke, orduan, trabajador fijo aztingir. Eta e, e, figura Honek ere babesa babesa bez, ba figura honi ere babesa ematen dio Maria Emilia Casa de España Konstituzio hautzigio au, au, hautzigiko presidente emerituaren txostenak. Mm -hmm. Ze beraz esaten du figura hau legala eta konstituzionala da. Mm -hmm. Onduan e, ba, ba, eta gero hainbat e, sententzia Alakanteko sententziak, ba badaur dela ez dakita 13 bat edo 500 ematen duela e, errekurtso gilari bueno, errekurritu duenari eta orduan horrek ere eta bueno, gero badago Euskadin beste sententzia bat EATZEUko e, langile baten bat, aldeko EATZEUri buruzko beste sententzia bat zinkontasuna ere onartzen duela orduan e, bueno ba, bai. ba, ba, uste dugu badaudela badau E, babesa irizpideak e, irizpide sendoak eta guk uh, proposatzen duguna posiblea dela egitea. Orduan bitartekoak badaude eta nahi bada egin daiteke. Horize bai. da gure bidea eta orain nortu in behar da. Bai Adados ba, bueno, oso argi geratu da e, zuen posizioa zein den... Eta, bueno, ba, honen bestez, beste zer geitu nahi ez baldin baduzu, ba, ba, hemen utziko dugu. Ba, arantza. Dai, ba, bueno, ba, dos. A, dos. Bale, ba, ba, ba, ba, Ez, zuri, mila esker gure, urekin egoteagatik, e, urrengo bater arte. E, irola ba, irratia, irola irratia, zuen etxea da ja zuen. Bale? Bale. Ba. Vale, ánimo vale, ekimenekin eta vai. ea lasteroni eroni vuelta ematen diogun Era batera edo bestera, baina ori. vuelta eman behar diogu, vale? Ori, era hori da denok nahi duguna, vai, vai. Vale. Bueno va, bueno, eskerrik asko Venga, agur, agur, agur. Bueno, Eta orain, e, pentsatzen dut ondo datorkigula klasikoren bat entzutea Noiz behinka klasikoren bat entzun beharko dugu, ez? E, dena ezin da ordezko kegindako eta, eta zera, e, kanta berriak izan, ez? Noiz behinka klasikoren bat ere entzun beharko dugu Beraz, zuekin, zutagarren, jota zuzeneko mitikoko Ia esaten dudan ondo izena, eh? Tiokziad Arla el duko el duko da, egunna, eh. egunen, egunen Eguna el duco da El duco da eguna Eguna en batén Eguna el duco da Verás es ambesala Sutagar Tiokziad Arla Ba, ondoko hau izango da gure azken elkarrizketatxoa. Oraingoan eh, labeko zerbitzu publikoetako arduraduna den Eider Kasab Kasanova daukagu telefonoaren bestaldean. Bai. Kaixo, Eider? Kaixo. Zer moduz? Zondo, oh, zkerrikazko, zkerrikazko bidatza gatik. Bai, zuri, e, etortzea gatik edo. Bale, <laughs> <laughs> e... Bueno, lehenengoko ba, lehenengo le galdera oso erraza eta oso zuzena izango da. Greba bai es zergatik. Greba bai inolako zelantzari gabe. Greba hau oso importantea da. E, daramago usteak yes, yes. e, greba lanzen, lantzen ahondi batean. Yes. Eta, bueno, zerbitzu ba, publikoetan dauden sektorez jarriñetan. Landa izan diren, eh, lantz internazionalaren bitarte, landi sandiren hautsazio dinamikak kontekstua testin dugu, testinguro honetan ulertzen dugu. Horregatik ez daukagu inolako gozalantzarik urrengo e, aprilaren 22an greba horri bai eta ariogu eta langileak ere gomidatzen ditugu eh hartzeak hartzea aktiboa izatea. Hori, eh zergatik egin beharko lukete gure entzulek greba? urrengo apiri jaren hogeita bian. Bona, bueno, zan bezala, gere honek eratzen dio egoera larri bat dira. larri hau eta sortu horain, eguera zerbitzu publikoetan bizi zandugun eguera atzetu bat hor, urtea izan e, e, egindako, e, e, urteetan e, garatu zako politika bat dira eta politika horren elburu izan da zerbitzu publikoa subitzea. Zerbitzu publikoak gauzea. Eta hortik dator gaur egun zerbitzu publikotan daukagun integritasun tasa horri erartzen dio, es eh? politika oso neurrtu batei eh, erantsuten dio gaur egun daukagun privatizazio politika, es eh? gerotas zerbitzu gehiago privatizatzen direla. Eta horrek eragina handia dauka zerbitzu publikoetan enplegoren inguruan daukagun legora larri larriaoez. E, privatizazioen bitartez e, lanpostuak amortizatu dira, e, plegoa suntxitu da, eta nola ez, e, lan giliak erabili dira, beinbeinoko tasunean onarritutako kontratazio eredu edo sistema bat erabili da, zerbitzu publikoa suntxiteko. Eta horrek, eragina ondia izan dugu lan gilen baina ezin dugu astu, zerbitzoen kalitatean ere oso eragin larria izan duena bai, e, argi da gori <coughs> de hecho e, gaur goizean egonda gure zentroan elkarretaratze bat eta bai. erakutsi dene pankartetako bat izan da beinbeineko tasuna berdin eskuntza prekarietatea bai. pentsatzen dut horrekin ados egon gaitezkela azkenean denok Bai. izan ere ba e, gehiagik eriazko beinbeineko tasun horrek eragiten duena ez bakarrik e, ba hori diru aurrestea edo ez, ez du bakarrik eragiten langileengan baizik eta azken batean ere eskuntza kalitatean e, eragin zuzen zuzena dauka bai, jarri duzu oso adibide argia e, urtero slipen sistema honekin zer lortu dugu Ez, irakasleak leku batetik leku batetik mugitzen dira zer lortu duen. Eskuntzan, eh, eta Zentro behar duen egonkortasuna eta proiektua, eskunta proiektua aurreratzerteko, eh, horrek asko sailkatzen du. Eh, gero ta, osea, ustero, prozesu bat, irakasleak aldatzen dira, leku batetik mugitzen dira, baina zer esanik ez, beste zerbitzuetan, zerfanitze, zerxanik ez, ez osasun dintatzer ditoa madilea. Beraz, argi esan behar dugu, beinbeinokotasunan, kirizton eraginia du, lanbaldintzetan prekarizazioa, ez? eta prekarizatean delako, baina nola ez zer ditoaren karitatean dauka. Hmm. Bai, ados, bustiz adoz, horretan. Bale, e, orduan, zer salatzen duzue, eta zer aldarrikatzen atzen duzue? Bueno, niko zut importantia dela, Azken ungu eh, ze testinguroan mogitu garen, ba, akigu eta, bueno, denok, kompartitzan dugu, zukezaten duzun bezala, eh, orain arte ez handu dana, ezindu inorkzalan zanjarri. Eh, Baina egia da, eh, argi utzi behar dugu, horain mm, arte ze eman diren, eh, ze testinguro tan gauden, eta ze erantzunak esfero dugu, nes? Eta nik, eh, bueno, labur biluko dut, baian eta oso importantea da eh bibito bi edo bibiko nagusia azpimarrastea batetik e, panorama nola dagoen es eta esko jaolaritzak ze proposamenak egin dituen arasoa konpontzeko eta argi esan behar dugu orren arte mailgainan jarri diren es proposamen guztiak esnaikoa izan direla eta nago hitz egiten kontsolidazio prozeso e edo kiego tauskal legean Aipatu, aipatu ziren, erapengei garri hoiek arazoa konpontzeko argi da gorrekin ez direla gauza konpontzen. Baina gero bezkable batetik ere azkin marratu behar du Europatik etorri diren sententziekin. E, bueno, pues, e, pizkat egiten dugun diagnostiko hori, ez? E, nolaitere indartzen duela, e, Europatik argi esan du gaur egun erabiltzen den kontratazio sistema e, iruzurrian onarrituta dagoela eta abusu egoran daudela hainbat langile, milaka langile, baina Europatik edo epaitegitik, epaitegietatik epaite eta harigaraitz egiten ondaka e, sententzia daudela, jailumen guruan ez dira etorri, ez dira konponbiderik. Urteetan ez e, gure agintari politikoek, espantza e, juridikoek ez dute arazoa konpondu. Beraz, Zer da ez langilek gure ez daukagun tresmona. Ba sindikatunek, lag sindikatuek argi esan behar dugu borroka delna gaur egun daukagun bide bakarra. Eta horregatik, ez, mobilizatzeko zeharra eta horregatik, ez, lantartu dugun e, greba dinamika hau. <tusurra> Ados, ba oso argi geratu da. Eee... Beste galdera bat, mobilizazio bai. egutegiren bat dago Ze, bueno, ba. Ba, lehenengo greba egunonek ez baditu behar ditugun e, aldaketak ekartzen Eta oso probablea da e, horrela izango dela e, zer, plat, zen, zer planteatzen du labek e, greba eguna zaratago? Baitu, labek jarraituko du lanean, orain arte egin dugun bezala, langilak aktibatzeko, hori guretza tos importantea da. Baina, jarraituko dugu bezalde batetik ere, e, eta orain arte egin dugun bezala, istantzia politikoei e, aldarriko penezberdinak egiten. Langileak ordaintzen adegira ez, beraiek sortutako egoera eta beraiek iretzitu behar diegu, tonponbideak maigainan jartzaak. Guretzat importantea da lege propio bat izatea, ez gure agintari politikoi eskatzen diegu ahalmen legegile osoa ez garatzea, eta azkenik eta guretzat oso importantea, oso importantea da. E, tokian toki lan zentro guztietan sektore guztietan negoziazio kolekktiuenen bitartez konponbidea plantatzea. Gu proposamenak egiten jarraituko dugu. Eta nola ez, e, orain abian jarri dugun, lan interzindikal honekin, nik usta dot, jarraitu behar dugula, ez, e, insistitu behar dugun, langien nazioazioari begira, ez, mobilizazio dinamikekin, baina nola ez, nik usta dot, orain gai izan, baga, izan, izan gara, ez, gure bezberdintasunak, alde, ba, alde batera guztia, e, ama komuneko e, proposamenak diteko. Eta, bueno, importantea da, Eh, bueno, oikos importantea da pilaioen onta bian eh, konutuko den greba dinaldi hau, baina hogeita bitik aurrera kompromizu badago sindikatu guztien aldetik edo guztienez behitzaia gadean sindikatu etatik eh, elkarlanarekin jarraitza eta mobilizazio dinamikaekin jarraitza eta nola ez alderdi politiko guzti interpelatzeko eta benetan, enplegua eta enplegu publikoan daukau narazoekin, benkoz bukatzeko. Hadoz, bale, e, orduan, azken mezu bat helarazi nahiko zenieke gure entzulei? Edo... Bai, bai, mi ikustu edot, e, bueno, pues momentu honetan e, e, langile guztiei esan behar diogu, gure, gure esku dagona eta konponbidea bidea, edarazta konpontzea. Gure esku dagona da, gure eskubideak aldarrikaztea. Eta agiadagintari politikoek, ez, eh bueno, pues, e, ardura ardurarekin konpromisia plantatu aarditzuela, baina eh langileak ezagarazioatzen eta borrakaren bitarte ezago presio egiten, beretzako eh arasoak plantea heco ba eta borondate momentu momentu izan deskagiumo orain arte ez dagoela ez dagoela izan iniolako borondatebik bai algi dago une importantea da eta gainera e, ni lanille eta oni eke parte hartu hart dutela greba egun horretan are gehiago, e, bakoitzak dauka ardura bat ondokoari ere E, Azaltzeko ze garrantzia duen Eta ze garrantzia duen e, e, Aktibazio hau Eta, eta mobilizaziotan parte hartzea Ados Eta azken puntu moduan Bale, e, elarazi diegu Mesu bat, urentzulei, langilei Eta hainbeste urtetan araso Arazo hauetengabe okertzedin Utzi duten agintariei Mesuren bat utziko diegu Edo bueno, e behar bala ez? Arri izango nieke eh? E, arazoa etzer... Eta orain arte Egin duten gauza da... Parcatu, bat da Parkatu, segundu bate eh? Eider, mostu eginda edo zeo zera raroa gertatu da Errepikatu mezes aurreko esaldia Sez da, ondo entzun bai nike argitarrie izango izango ni neke garazo hau ezela konponduko parte e, benetazko konponbia behar ditugula eta gainera langilekin adortzeta hemen oso intu gaude e, dana inpotsatera e, dana honek bueno, Madridetik datorrena ez hemen aplikatsera eta benetan ezaten diegu, eta esan diegu behin eta berriak jarraituko dugu e, e, ozenki ezaten e, emengo arazoak emengo konponbidekin bidekin e, e, konpon du behar dideela Ez dakit galdu ote dugun zure senalea Be, e, e, eire hor bai. zaude ah, vale, vale, vale ba, bueno, ba, horrekin oso argi geratu da beraz, eee Eskerrik asko parte hartzeagatik eta bueno, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik. U hurrengo bater arte badakizue Irola Irratia eh, zuen guztion eh, etxea dela. Ba, hori ere ezkartzekoa da eta bueno, placer bat izan da eta nahi duzuenean. Vale, a dos, a dos. Venga, agur. Bueno, eta Onen bestez, elkarrizketen e, atala itxi dugu, eta, bueno, ba, lasaitzeko pixka bat, ba, kantu lasaiago bat e, proposatu behar dizuetorain. E, entzi kantautore bilbotarraren Amore eman nork. Laster, diska bat plazaratuko mendu, eta, bueno, ba, beraz adi egon, entzik e, plazaratuko duen diska berria berriari. Beraz hori, esan dakoa zuekin entzi, amore eman nork. sinyaul sobra menetan Ur hiltzen gaintuten meloak salt andau caddan chicciarau e sanuen beninpiaasso avretti pura real realizzascosi strada no sca tu conrai Era rima To sta durima Aamore manor galduzza dios asfalti ire biografía dio en le si nu que sentas si yo a sangre si Zan da, Entzi Amore Eman Nork Diska, ba, bueno Egunen baten e, irtengo da Adiegon e, Ea noizaterako dan Diska politori E... Bueno, ba, honen bestez gure saionen Amaiera eltzenari da Baina, ezer baino lehen Grebaren inguruko nire iritzia Emango dizuet, lenik eta behin Alde batetik, ulertzen dut greba honek Bi utxune Edo alderdi kritika agarri dituela. Oso-osolabur. Bat, lbeinbeinekotasun abusuari irtenbidea emateko formula bateratu zehatz eta adostutak horik, ez dagoela. Hau da, salak eta partekatzen dute, baina ikusi dugunez, aldarrik ez da bateratua eta zehatzan. B. Ez dutela, martxan dauden autaketa prozesu ilegalen aurka egiten, zergatik ilegalak iraupen jakineko zerbitzuarremanen harremanen erabilera behar bezala zigortzeko balio ez dutelako. Eta aurrera eginez gero, bai, martxan dauzkagun e, oposaketaketa, gehiagikeria pairatu duten eundakalan gile lanikabe geratzea ekarriko dutelako. Beraz, hor bai, nik esango nuke lehenengo hiru e, urtetik gora lanean gabilzan one egoera, argitu beharko zela hau da auzzu egon den, ala ez eta gero jaaba oposaketak egin. Bigarrenik, era berean e, greba kritikatu dutenei baonooz ondokoa esan behar diet. Ez duuzte greba hau jarraitzeak gure helburuen gandik urruntzen gaituenek. gure helburua da, gehiagik eria asko behinbeinekotasun honekin amaitzea beraz ez dut uste greba honek honetan parte hartzeak, elburu horretatik e, urruntzen gaituenik beraz, bueno ba, horretan, hainbat e, kritikekin ez nago osoa doz e, bai, esan behar da e, behar bada askok ez gaude uneko unean adoz gehiengo sindikalak planteatutakoarekin, Bai, bueno, e, nik uste militantziagatik egin behar egin behar dugu greba. Gutzienez, eh hau zi aktualitatearen lehen lerroan jarrai desan, bai? Hori da lortu behar duguna, bai? Eh honetaz e, egunero egunerogunero, berrietan, edabideetan, e, ba hori, eh hitze eta eta bueno, e, a, asunto hau hori, lehen lerroan egonda din. Eta bueno, hori izan da guztia. E, orain eskerrak ematea eta agurtzea falta zaigu betiko moduan. Mila esker e, gure gaur, gaurko gonbidatuei, Irola Irratiari emandako aukeragatik eta noski ilabetero adi adi entzuten gaitu zuen Ordezko Maltzur zein Biots Eta bueno, bukatuko dut super primizia batekin. Bilboaldeko suka heavy metal proiektuarekin. Dakizuenez, proiektua, Iñaki Susunaga erandiotar musikariak antolatu du. Eta proiektu honetan bizkaiko metal estenako musikari mitikoak bildu ditu. Atzo bertan, beraiekin egoteko aukera izan nuen. Eta kanta bat aurreratu zidaten irolak esklusiban aurreratzeko. Ondoko kantan, Iñaki Zgain, Arby, Richard, Pitu eta Axel entzunal izango dituzue. Bueno, hainbat taldetakoak, Sabotaje, Ganarko, Lionheart, bueno, Denetarik. Eta gainera, e, kantuaren hitzak primeran datu zigo. Beraz, hori esandakoa. Zuekin zukaren necesitamos eskerrik asko gustioi gora aldi bateko langile publikoak Eta fincota suna O orain Verás es andacoa Suekin Suka Necesitamos Necesitamos una solución Y pronto